Розділ двадцятий. Розбійник і пірат На пів'юті, в золотавому сяйві великого кормового ліхтаря, де яскраво горіли три лампи, самотньо походжав капітан блад. Довкола панувала тиша. Від ранкової битви не лишилося й сліду. Палуби були, наче стовими ці швабрами, і скрізь становився заведений порядок. Групка моряків, присівши на почепки навколо головного люка, сонно наспівувала якусь мирну мелодію. Спокійна краса тропічної ночі, мабуть, пом'якшила їхні очерствілі серця. Зараз ці люди, несучи вахту на лівому порту, чекали, що ось-ось проб'є вісім склянок. Капітан Блад не чув цієї пісні. Він взагалі не чув нічого, крім хіба що відлуння жорстоких слів, розбійник і пірат. Як це не дивно, але ми, люди, маючи про деякі речі тверду і непохитну думку, раптом жахаємося, коли пересвідчуємося, що ця наша думка абсолютно відповідає дійсності. Коли три роки тому... На тортузі Блада тільки умовляли стати на шлях шукача пригод, він ще тоді знав, якої думки буде про нього Арабелла Бішоп, якщо він погодиться. Тільки тверда віра в те, що вона для нього втрачена назавжди, остаточно очерствила його душу і штовхнула на шлях авантюризму. Блад не допускав навіть думки, що вони коли-небудь знову зустрінуться. Він був певен, вони розлучились назавжди. Однак, незважаючи на тверде переконання в тому, що його муки не могли викликати в дівчини навіть якогось натяку на жалість, він все ж весь час беріг в своєму серці її дорогий образ, хоч це й завдавало йому душевного болю. Думки про неї допомагали йому стримувати не тільки себе, але й тих, хто йшов за ним. Ніколи ще за всю історію корсарства пірати не знали такої суворої дисципліни і ніколи ще ними не керувала така залізна рука. Тим, хто плавав з капітаном Бладом, рішуче заборонялися звичайні для піратів грабунки та насильства. А в угодах, які він укладав, спеціальним пунктом зазначалося, що в усьому вони беззастережно підкорятимуться своєму капітанові. І оскільки в походах йому завжди щастило, то він зумів запровадити нечувану досі серед корсарів дисципліну. А тим часом, як кипкували б з нього пірати, коли б він сказав їм, що все це робилося з поваги до дівчини, в яку він так сентиментально закохався. І що було б, якби вони довідалися, що дівчина ця з призирством кинула йому серед моїх знайомих? Немає ні розбійників, ні піратів. Розбійник і пірат. Якими немилосердно зневажливими були ці слова. Як вони стискали серце, пекли душу, свердлили мозок. Оскільки Блад був поганим психологом, він зовсім не розбирався в порухах жіночого серця. І тому навіть не задумався над тим, чому дівчина так образила його при зустрічі, чому вона була такою роздратованою. Він не міг та й не хотів розбиратися в цих, здавалося б, природних питаннях. Інакше йому довелося б зробити висновок, що коли замість належної йому подяки за звільнення її з полону вона кинула йому в лице зневагу, то це сталося виключно через те, що дівчина сама була чимось ображена, і ображена раніше, ніж потрібна була б подяка, і що образиця була пов'язана з його діями за останній час. Коли б він подумав про це все, то світлий промінь неодмінно розітнув би темряву, що нависла над ним, і розвіяв би вічей, який охопив його. Хіба могло б так трапитись, якби він був байдужий їй, якби його дії... Не бентежили в якийсь мірі її дівочої душі. Блад тоді зрозумів би, що тільки сильне почуття образи, а може, й горе, причиною якого був він, викликали в її серці таку бурю.